Як дивно. Моє життя стало зараз таке коротке, що я кроками можу зміряти його раз, два, три, чотири. Тут вже ніколи не ступить більше моя нога. Я йду, а може саме усю хвилину весь дім вже знає страшну новину, і панна Анеля в істериці б'ється, читаючи лист. Я вас кохав. Запрягать коні. Розіслать верхових. Біжіть настав. А сама мчиться тим часом за браму і за сльозами нічого не бачить. Ага, аж тепер зрозуміла. Раптом стою. Ну, а як вона взнає, куди я подався? Мене почнуть шукати по різних місцях, а тим часом я буду висіти в гайку. Ніхто не бачив, куди я йшов. Стою на дорозі і безпомічно дивлюся. Коли щось їде. Гричко до двору? Плуг обломився. На хвилину спиняю, одриваю шматочок старої газети, що завалялося в кишені, і пишу на коліні. По дорозі у вічність. Останнє, Прощай. Зараз отдайте пані Анелі. Рушаю далі. Тепер бадьоріше. Тепер є певність. Я скоро побачу панну Анелю. Вона кохає. Вона кохає мене. Я певний. Зараз щось буде. Стовпом зніметься порох. Коні будуть рвати з скопита, бричка як п'яна з боку набік, а панна Анеля здіймає руки. «Стійте! На Бога стійте! Не треба!» Намацую ремінь в кишені і ніжно гладжу. Він мені робить приємність. Ось вже й гайок. Спиняюсь і обертаюсь назад. Бачу, дорога побігла поміж нивами, скотилась в долинку і вже знову плазує під парком до самих воріт. Ніхто не їде. Скрізь пусто. Дім стоїть тихий, наче мертвий. Не розумію. Виймай годинник. Минуло двадцять хвилин. Ну, ще трохи можна заждати. Стою й чекаю. Дорога, як на долоні, рівна і безлюдна. Що хвилини виймаю годинник, нижу плечима і ховаю назад. Мене бере нетерплячка. Не може бути. Не може того ніколи бути. Вже півгодини. Така байдужість, така жорстокість. Вже тридцять п'ять. Ну, невже нічого не буде? В голові моїй просто не міститься. Я холодію і говорю на голос. Значить, не буде. Ти дурень. Повертаюсь і, ступаючи, важко йду в гайок. Я тільки входжу поміж дерева, Рябенькі пні, що так услужно простягають до мене свої галузки, мов кожна рада мене гойдати, злість вилітає з мене коротким смішком. Сміюся з себе, Іспанне Анелі, виймаю ремінь і роблю зашморг. Ось так вам. Так. Міцно чіпляю до сучка ремінь. Ось так вам. Так. Прошовую голову зашморг і сам не тямлю. Це справжнє чи тільки гра? Але чим все скінчиться?